Dumnezeu, Dumnezeu face mult mai mult în România decât credem noi. Așa este? Mult mai mult. Și uh, înainte, să, înainte să intru în uh, mesajul pe care Dumnezeu l-a pus în inima mea în această seară, vreau să invit pe pastora Atena Bloj, <laughs> soția mea, să ne spună câteva lucruri despre noi, despre familia noastră, despre cele două fetițe frumoase și scumpe, pe care mi-i dor. Bună seara! Vreau să vă spun în primul rând că suntem extrem de bucuroși că suntem aici. Și vreau să îi mulțumesc Dumnezeu pentru pastorii de tineret, pentru Ted și pentru Mona Lisa. Pentru că sunt niște pastori extraordinari. Așa este? Îi cunoaștem de vreo patru ore. Cam de patru ore îi cunoaștem. El spune că ne-am văzut cândva, dar eu nu mi minte. Însă... Îi cunoaștem și de ce? Pentru că Dumnezeu ne-a spus să venim aici Și asta înseamnă ceva pentru noi Pentru că uh, Am mai fost invitați, dar nu am simțit Că Dumnezeu ne spune mergeți Și De data asta am simțit mergeți <laughs> Și asta înseamnă că pastorii voștri Pastorul bisericii este un pastor extraordinar Aș vrea să-L pe Dumnezeu Pentru asta, amin? Uh, așa cum am zis, mă bucur pentru toată lumea de aici Sunteți extraordinari Și vreau să vă spun un lucru Nu e o întâmplare că ești aici Poate vii de mult timp, poate vii prima dată Nu e o întâmplare că ești în locul ăsta Nimic din viața noastră nu e întâmplător Amin? E o bucurie, dar Fără să, fără să cred măcar o clipă Că pentru voi e un clișeu cea mai pre, Prezența cea mai prețioasă pentru noi Știți care e? Prezența Duhului Sfânt Amin? Aș vrea să lăudăm pe Dumnezeu pentru prezența Duhului Sfânt Și inima mea știe că voi știți că El este aici. Amin? Câteva lucruri despre noi. Vreau să vă spun în primul rând că voi sunteți unii din cei mai tari orădenii. Amin? Vreți să știți de ce? Cine vrea să știe de ce să facă acum? <laughs> Ca să mă fac de râs aici. Pentru că rădăcinile mele sunt din Oradea. Tatăl meu s-a născut în Oradea și a, cres a, stat, a crescut în Cihei. Ați auzit de Cihei? Da? El s-a născut în Oradea, dar bunicul lui era primar în Cihei prin 35 când s-a născut el și a fost crescut de, de bunicii lui până când s-a dus la liceul la București și după aceea a venit la Brașov de a cunoscut-o pe mama mea și s-a îndrăgostit și a rămas acolo. Uh, dar rădăcinile lui sunt de aici Și întotdeauna mi-a fost dragă Oradea Și vreau să vă spun Aveți cele mai tari piersici din lume Sau nici nu știți că le aveți Noi când mergem la piață întrebăm Sunt din Oradea? Nu, atunci nu cumpărăm <laughs> Trebuie să fie și din Oradea uh, Ce pot să zic? Uh, Dumnezeu ne-a dus împreună uh, Acum uh, în 2003 Acum în jur de 8 ani uh, când uh, Eu eram într-un moment în viața mea În care uh, chiar mă rugam pentru un soț uh, Am avut multe momente în viața mea Când Dumnezeu a bătut la inima mea Dar n-am răspuns Și uh, la un moment dat Când aveam 25 de ani uh, Eram căsătorită Nu cu cel Care e cel mai frumos și cel mai deștept o din lume <laughs> Eram căsătorită Și credeam că am tot ce am nevoie, credeam că banii sunt suficienți, că dacă pot să-mi cumpăr ce vreau eu, sunt ok și fericită, că am un soț pe care cealaltă fete îl invidiază. Credeam că am totul. Până când la ușa vieții mele a bătut cineva. A bătut rădarea. Și atunci am aflat că, de fapt, tot ce clădisem până atunci e nisip. Atunci am aflat că soțul... Postul meu soț mă înșela Și după câțiva timp, după vreo două luni A bătut la ușa vieții mele moartea Și uh, Dumnezeu uh, M-a ajutat să trec peste momentul în care Primul meu soț a murit într-un accident de mașină A ajuns cu mașina într-un pom Pentru că Cred că își dorea asta într-un fel Numai că pentru mine a fost foarte greu Pentru că în mașină era și amanta lui Și atunci pentru mine a fost așa de greu În momentele le am zis Eu trebuie să ajung în iad trebuie să ajung în iad și să-l mai omor dată. pe soțul meu pentru ce mi-a făcut. Și nu știam cum să combin dragostea-gura. Și în momentul în care vreau să ajung în iad, m-a întâlnit pastorul care, pastorul din Brașov, care a investit în mine și știa că ceea ce zic eu nu este planul lui Dumnezeu. Eu nu trebuia să ajung în iad, trebuia să ajung în altă parte. Și după 5 ani, L-am cunoscut pe soțul meu Și dacă toți suntem la o întâlnire de tineret Vreau să vă spun doar atât Nu trebuie să căutați Nu trebuie să căutați am, am fost așa o persoană care am zis Doamne, sunt așa de multe fete în jurul meu Tinere și frumoase și virgine Așa că, Doamne, Tu trebuie să ai grijă de mine Eu mă încred în Tine Și ca să te pun la încercare O să-ți cer ceva Te rog să-l aduci pe soțul meu la ușa mea Și să-mi dea un verset din Rut Pentru că am simțit că Rut este cartea care mă reprezenta Imaginați-vă cum eram Și atunci Dumnezeu a făcut-o Nu, trebuia să-mi dea și un verset specific Ca să nu mă uit eu prin biserici Știți, făițelor Ca să nu mă uit că nu am plăcea Și nu mă simțeam confortabil Am zis, Doamne, Tu ai grijă de toate lucrurile, nu? De asta și cred în Tine Și Dumnezeu a făcut asta A făcut într-un moment în care îmi plăcea de altcineva Și când a venit Marin în piața mea Și mi-a dat acel verset Am zis, Doamne, Tu glumești? Păi m-am rugat un an de zile <gură> Pentru altcineva Dar Dumnezeu știe, atunci când am primit acel verset Am știut că e el Și am, am început să simt dorul A fost doar uh, A dormit cu echipa lui în casa, no în casa mea uh, O noapte Dar când a plecat, am simțit că am pierdut Cea mai mare comoară din lume Și am început să mă rog, Doamne, ce simt acum? Și am știut ce am simțit Am simțit pentru că el era soțul meu. Și de 8 ani suntem împreună. Avem. Uh, în de, aveam în jur de 32 de ani când diavolul a mai bătut la ușa mea cu <laughs> un lucru. Uh, Mi-a adus infertilitate. Nu puteam avea copii. Uh, a adus un sindrom de menopauză. Toată lumea știe ce înseamnă? Ok. La 32 de ani este e un caz rar, dar există. Să fim în situația asta pentru că diavolul a vrut să înfure fure puterea și ungerea familiei de a avea urmași, de a avea rod. Și am știut că lucrul ăsta nu are doar o conotație fizică, are și una spirituală. Simțeam că uh, îmi fură rodul și atunci am mers înaintea lui Dumnezeu, am primit o promisiune din Cuvânt, au fost pastori care s-au rugat mentorii noștri, pastorul Cezar și Claudia Caseanu s-au rugat pentru noi. Am fost în luna ianuarie în Columbia, în acel an, în 2006, și după un an și jumătate de menopauză, în luna martie eram însărcinată cu gemeni. Vreau să-i dăm slavă lui Dumnezeu? Eu îmi doream un băiat, dar Dumnezeu ne-a dat două fetițe. Nu știu dacă poate cineva să le pună. Mă rog. A, nu te văd, e ok. Sunt frumoase oricum. Una seamănă cu Marin și una seamănă cu mine. Nu sunt identice, sunt un miracol de la Dumnezeu. Și dacă cineva mă întreabă și se întâmplă des Nu mai vreți să aveți copii Nu pot să zic că nu mai pot Îți Spun Domnul știe Pentru că el poate să facă Un al doilea miracol sau câte vrea el Sau poate consideră că e suficient pentru noi Amin? Așa că vreau să vă încurajez Indiferent prin ce treceți Există un viitor și o nădejde Amin? Aleluia Amin Practic, trebuie să o cunoașteți, trebuie să vedeți cum predică, pentru că eu uh, am învățat de la ea, am învățat, <laughs> cel mai bun predicator și, uh, și cred că Dumnezeu, uh, Dumnezeu ridică o generație de femei în România care să, care să slujească, care să transforme vieți, care să, și nu numai femei, și bărbați care uh, să slujească și să transforme România pentru împărăția Lui. Amin? Amin. Um, câți dintre voi mergeți la școală? Ce întrebare e asta? <laughs> scuze, scuze că te-am deranjat. Uh, uh, câți dintre voi ați fost la școală săptămâna care a trecut? Câți dintre voi ați chiulit de la școală? Aha. ia uite Am un cuvânt pentru voi De ce n-ați mers la școală săptămâna trecută? Știu că deja v-ați cunoscut și așa, dar ce ar fi să facem un exercițiu, rapid? Vreți să facem un exercițiu? Știu că la școală facem multe exerciții, dar... Haideți, vă rog să vă ridicați repede în picioare și să vă grupați în grupuri de câte patru. Ok? Așa, cum, cum puteți, dar rapid. Așa, nu e foarte greu să găsești patru, da? Deci nu cinci, nu trei, patru, da? Grupați-vă. În, în 10 secunde, da? Grupuri de patru. Ați găsit? Ridicați mâna dacă ați găsit uh, patru oameni. Cine n-a găsit patru oameni? Să ridice mâna. Ridică mâna dacă n-ai găsit. Uite acolo, doi. Uite, în spate, rapid. Găsiți patru, da? Bun. Acum vreau în uh, trei secunde să vă gândiți la un număr de la 1 la 15. Ok? Te-ai gândit? Bun. Acum vreau să, vreau să vorbești cu cei din grupul tău Să spui ce număr ai ales Și de ce l-ai ales Ok? În uh, 5 secunde Ce număr ai ales și de ce l-ai ales Bun. Nu trebuie să fie un motiv uh, Special Ok? Bun Acum, acum aș vrea să Aș vrea să vedem, uh, uh, vreau să, să, adunați, uh, să adunați numerele din grup și vreau să vedem care grup are cel mai mare număr, ok? Maxim ar trebui să fie 60, ok? Deci nu, uh, cine are între 50 și 60? Este vreun grup care are 50-60 între 50-60? Între 40 și 50. Ok, oh, mai multe grupuri. Hai să vedem. Cât ce 47. Are cineva mai mult de 47? 49. Cât aveți? 48. Are cineva mai mare de 49? Nu. Haideți să -i aplaudăm pe Mureșeni și o rând. <laughs> vreau să vedem, vreau să vedem uh, care grup are cel mai mic număr. Este cineva între 1 și 10? 15? Este celva mai mic de 15. Un număr mai mic de 15. Nu? Ok. Haideți să-i aplaudăm. Cei din urmă vor fi cei din tâi. Super, super. Vă rog să ocupați locurile. Este, este o zi specială. Și, uh, și cred, că, cred că astăzi Dumnezeu vrea să ne învețe ceva. Amin? Vreau să-i să spui celui de lângă tine, Dumnezeu vrea să mă învețe astăzi ceva. Și spune-i, uh, răspunde-i cel care uh, a care ascultat, răspunde, am să ascult ce, ce vrea Dumnezeu să-mi spună. Și am să fac. Pentru că noi nu vrem să fim ascultători, uituci, nu? Să plecăm de aici și să uităm, uh, să aplicăm în viața noastră ceea ce ne-a învățat Dumnezeu, Amin? Vrem să fim ascultători, împlinitori cu fapta. Și am să citesc trei versete. De fapt, trei pasaje, pentru că sunt un pic mai mult de trei versete. Am să citesc din Psalmul 145, versetul 8. Aveți Biblie cu voi? Psalmul 145, versetul 8. Am să citesc din Efeseni, capitolul 2, versetul 8 și 9. Și am să citesc din Ioan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 Ioan 1,17 Căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Isus Hristos Haideți să ne rugăm Tată, în numele Domnului Isus. îți mulțumim pentru această seară Îți mulțumim pentru că ești aici, ești prezent aici Îți mulțumim pentru cine ești Îți mulțumim că ești bun, îți mulțumim că ești iubitor Îți mulțumim că nu te raportezi la noi din prisma păcatelor noastre Și credincioșia Ta, Doamne, este atât de mare față de noi. Duhul Sfânt, îți dedicăm acest, acest timp și știm, știm, Duhule Sfânt, că nu putem să cunoaștem cuvântul Lui Dumnezeu, decât prin Tine. Revelează-ne, deschide-ne cuvântul în această seară. Și mă rog, Tată, pentru cei care astăzi sunt pentru prima dată prezenți aici, Și intră pentru prima dată în contact cu cuvântul tău, mă rog în numele Lui Isus ca aceasta să fie seara în care te întâlnesc. Aceasta să fie seara mântuirilor, seara schimbărilor, în numele Lui Isus Hristos. Amin. Amin. Am intitulat mesajul din această seară Har Extrem. Har Extrem. Spune-i de lângă tine. Har Extrem. Mântuirea prin Har e gratis. Cine vrea să primească uh, lucruri gratis? Oh, oh, oh. Super! Uh, haideți să definim puțin Harul. Ok? Ce este Harul? Cineva a spus că Harul este dragostea lui Dumnezeu în acțiune. Am mai citit o altă, o altă definiție a Harului care spune Dumnezeu Îmi dă, practic asta e o definiție interesantă, Dumnezeu îmi dă ceea ce am nevoie, nu ceea ce merit. Și definiția asta mi-a plăcut cel mai tare. Harul lui Dumnezeu este fața pe care Dumnezeu o poartă când privește la greșelile mele. Ăsta e un cadou gratis pentru noi, pentru oameni. Pentru el n-a fost gratis. Pentru noi e gratis. Harul este dragostea. Harul este compasiunea sau fața de dragoste, fața de compasiune pe care Dumnezeu o poartă atunci când tu și cu mine greșim. Ăsta este harul lui Dumnezeu și este o mare diferență între har și milă. Mila, mila lui Dumnezeu, înseamnă că Dumnezeu nu ne dă nu ne dă ceea ce merităm. Asta este mila lui Dumnezeu. Ce merităm? Judecată și pedeapsă. Asta merităm noi. Asta, mila lui Dumnezeu înseamnă că El nu ne dă ce merităm. Harul înseamnă că Dumnezeu ne dă ceea ce noi nu merităm. Interesant, nu? Dumnezeu ne dă ceea ce noi nu merităm. Și asta înseamnă? Binecuvântare peste binecuvântare și peste binecuvântare și peste binecuvântare și peste binecuvântare Pentru că ăsta este Dumnezeu care privește la tine, care privește la noi Atunci când noi greșim, El vine și ne ajută, ne scoate din greșeală și ne binecuvântă Amin? Har înseamnă că Dumnezeu ne dă ceea ce noi nu merităm Am să vorbesc despre cinci lucruri dacă reușesc astăzi dacă nu o să scurtez să vedem în funcție de timp dar um, voi încerca să, să vorbesc despre cinci adevăruri importante privitoare la Harul Lui Dumnezeu. Primul Harul Lui Dumnezeu este darul Lui Dumnezeu pentru noi. Spune aici lui de lângă tine te rog, Harul Lui Dumnezeu este darul Lui Dumnezeu pentru mine. Mai tare, mai convingător Ok. Roman 3 cu 24: Și si sunt socotiți neprihăniți fără plată prin harul său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Roman 6 cu 23: B. Spune: Darul fără plată al lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Cristos. Acum, dacă am merge pe stradă și am face un sondaj. Am întrebat oamenii Ce părere ai? Ce trebuie să faci ca să fii mântuit? Probabil că am avea 100 de păreri diferite, nu-i așa? Însă, însă, cred că fiecare, fiecare din aceste păreri ar ajunge oarecum la punctul în care vor spune oamenii vor spune Ca să ajungi în cer trebuie să muncești pentru asta. Trebuie să-ți câștigi intrarea în rai. Este? Probabil, probabil că toată lumea Probabil că cei 100 Cu toții ar spune ar spune cam asta Și, și uh, Ți-ar explica cum Probabil că ei își imaginează Mulți oameni, mulți români Își imaginează Că în viața asta Trebuie să facă multe lucruri bune Și trebuie să fii bun Cu soția ta, cu soțul tău Cu părinții tăi, cu frații tăi uh, Trebuie să faci bine Nu? Cât mai mult bine. De exemplu, oamenii se gândesc atunci când fac uh, lucruri greșite sau lucruri rele, uh, încearcă să echilibreze și, și fac, merg și dau la biserică ceva sau aprind o lumânare sau, sau uh, încearcă să echilibreze lucrurile rele pe care s-au îmbătat sâmbătă noaptea, vineri noaptea uh, și uh, luni sau marți mă duc să aprind o lumânare. Fac ceva bun. Fac ceva ca să echilibrez pentru că ei și imaginează că atunci când ajung în fața unui Dumnezeu, un Dumnezeu care îl văd ei, Dumnezeu, acel Dumnezeu stă în fața unui cântar mare și ia faptele lor bune și pun pe, îl pune pe o parte a cântarului și apoi ia faptele lor rele și îl pun pe cealaltă parte a cântarului și dacă faptele bune cântăresc mai mult decât faptele rele, Dumnezeu spune, felicitări, ai intrat în rai! Și dacă faptele rele, cântăresc mai mult decât cele bune, Dumnezeu spune, îmi pare rău, trebuie să mergem iar. Dar Dumnezeu nu este așa. Dar Dumnezeu nu este așa. Și unele religii chiar cred că ai nevoie de vreo cinci vieți ca să, ca să echilibrezi balanța asta. Eu cred că o viață e prea mult pentru noi uneori. Pentru că cu cât trăim mai multe vieți, Cu atât șansele sunt mai mari să o dăm în bară. Așa este? Cu atât mai mult. Nu putem să reparăm, pentru că, pentru că noi nu putem. Efectiv, omul nu poate ajunge la Dumnezeu prin forțe proprii. Și de aceea, practic, Biblia prezintă mântuirea prin har. Biblia prezintă mântuirea prin har, ca fiind darul lui Dumnezeu pentru tine și pentru mine. Așa prezintă Biblia Mântuirea și um, asta este diferența fundamentală între credința creștină și orice altă religie din de subsoare. De ce? Pentru că orice altă religie spune pentru ca să fii mântuit, ce trebuie să faci? Trebuie să faci! Spune Fă ca să fii mântuit. Este? Spune Fă ca să fii mântuit religia creștină sau creștinismul adevărat. Ce spune? Ce spune? Ca să fii mântuit și ăsta e tot un cuvânt care caracterizează uh, credința creștină. Știți care e cuvântul ăsta? Făcut. Hristos a făcut! El a făcut deja tot ce trebuie făcut pentru mântuire pentru mântuirea celui care crede. Pentru mântuirea celui care crede și în 2 Corinteni, 5 cu 21, Biblia spune, pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El, Dumnezeu l-a făcut păcat pentru noi ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. Aleluia! Ăsta e secretul. Aici stă secretul. În acest verset. Pentru că altfel am, am, am fi... Uh, Am putea să facem orice, pentru că noi suntem mântuiți prin har, nu-i așa? Și uh, am considerat că, într-adevăr, mântuirea e gratis, dar, dar nu este gratis pentru Dumnezeu. Pentru noi este gratis, uh, trebuie doar să credem, dar pentru Dumnezeu. Practic, Dumnezeu l-a făcut pe Iisus Hristos păcat. Păcatul nostru. Și o să vorbesc mai, mai târziu puțin despre asta mai mult. Uh, și, de exemplu, dacă ai venit la mine astăzi, uh, și mai întreba Pastor Marin. Uh, ce trebuie să fac ca Să fiu mândrit. Ți-aș zice. Prea târziu. Și văd soc pe fețele voastre. Uh, prea târziu! Prea târziu să mai faci ceva! Pentru că Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, El a părăsit cerul, a venit pe pământ, a suferit moarte, moarte de cruce, pentru ca tu și cu mine să nu mai trebuiască să facem nimic ca să ajungem la Dumnezeu. Tu și cu mine să putem crede în El și să intrăm în Împărăția lui Dumnezeu prin Har. Haleluia! Asta înseamnă, asta înseamnă că tu și cu mine Putem să privim la cineva. Iisus, când a fost pe cruce, știți ce a spus? I I Iisus a spus, s-a sfârșit. Ce s-a sfârșit? Tot ce trebuia făcut. Tot ce trebuia făcut. S-a sfârșit. Isus nu a spus, sunt sfârșit. Este? Iisus nu a spus, sunt sfârșit, sunt terminat. Iisus a spus, S-a terminat, s-a sfârșit. Tot ce trebuia făcut, am făcut eu pentru voi. Doar trebuie să crezi, doar trebuie să-ți deschizi inima și să spui Doamne, îți mulțumesc, îți mulțumesc pentru harul acesta, aleluia! Ăsta-i Dumnezeul nostru. Și Roman 3,23 spune că și toți au păcătuit și sunt lipsiți de slavă lui Dumnezeu. Toți oameni, toți. Nu este, nu este nici unul neplionit și uh, practic... Ce spune Biblia aici? Niciun om nu se califică ca să intre în cer. Orice ar face. Orice ar face. Oricât de bun ar fi, oricât de intelectual ar fi, oricât de, de uh, științific ar fi, oricât de, oricât de orice ar fi. Nu poate să se califice absolut nimeni să intre în Împărăția Lui Dumnezeu fără acest har. Fără sacrificiul lui Isus Hristos, care a fost un sacrificiu perfect. A fost un sacrificiu perfect. Și dacă mergi la Isus și spui, Isus, eu am păstrat, am păstrat, am respectat toate poruncile. Am făcut tot ce scrie în lege. Isus ți-ar spune, stai un pic. Ai respectat să nu prea curvești. Dar te-ai uitat vreodată la o femeie ca să o poftești? câți oameni aici uh, nu știu dacă trebuie să ridicați mâna dar uh, <laughs> probabil că e un loc periculos să stai aici poate, po, poate uh, mergi la Isus și spui Isus. eu am respectat cu adevărat toate, toate poruncile și, și chiar, chiar cred că pot să fiu mântuit pentru că am făcut asta pentru că n-am omorât pe nimeni Și Iisus ți-ar spune Stai nu un pic Stai nu am pic Te-ai uitat la un om cu ură? Pentru că dacă Te-ai uitat la un om și l-ai urât În inima ta Pentru Dumnezeu este ca și cum l-ai omorât pe omul ăla Dragii mei Trebuie să-mi fie teamă Să stăm aici între criminali? Trebuie să plecăm? N-am venit cu bodyguard dar, dar cred Că dacă noi Ne comparăm cu Dumnezeu Suntem uh, criminali, suntem uh, în, în, în ultimul har, pentru că Biblia spune că toate pactele noastre bune sunt ca o haină murdară înaintea Lui Dumnezeu. De aceea avem nevoie, avem nevoie de Isus Hristos și, uh, și cred că cele 10 porunci sunt acolo ca să, ca să ne descopere harul. Sunt acolo ca să ne arate că noi suntem păcătoși și de aceea avem nevoie de Isus Hristos. Pentru că El a fost singurul om care a împlinit cele 10 porunci. Și a venit să ne arate cum? Prin puterea lui Dumnezeu. Și a făcut disponibilă această putere pentru oricine crede în El. Să împlinească, să împlinească dragoste, să trăiască în dragostea lui Dumnezeu și să împlinească astfel legea lui Dumnezeu. Deci, primul, primul lucru. Am spus, harul lui Dumnezeu este darul lui Dumnezeu pentru noi. Amin? Primul este, dar, harul este darul lui Dumnezeu pentru noi. Doi, harul lui Dumnezeu sau harul pe care îl poți experimenta, trebuie să fie primit prin credință. Trebuie să fie primit prin credință. Care e punctul 2? Punctul doi? Trebuie primit prin credință. Amin? Spune, spune celui de lângă tine, trebuie primit prin credință. Harul lui Dumnezeu trebuie primit prin credință. De ce trebuie primit prin credință? Pentru că e un cadou. E un cadou pe care Dumnezeu ți-l face și pentru un cadou nu poți să faci nimic, nu-i așa? Dacă, dacă uh, primești un cadou și scoți din buzunar 50 de lei și îl plătești, atunci nu mai este cadou, este o afacere. Este? Dar dacă, dacă primești un cadou, îți deschizi inima și primești cadoul acesta, Dumnezeu ți-l dă astăzi. Dumnezeu îți dă harul lui astăzi, dacă îți deschizi inima și Efeseni 2, 8 și 9 spune căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte ca să nu se laude nimeni. Practic, ce face cuvântul lui Dumnezeu aici? Ne dezarmează de orice lucru pe care noi am putea să-l facem și ne înarmează cu tot ce avem nevoie pentru a fi mântuiți. E extraordinar! Și, și practic, am spus, un cadou. Nu poți să faci nimic pentru el. Nu-l poți cumpăra, nu? Pentru că e cadou. Și ce, ce poți face totuși pentru un cadou? Este un lucru, un singur lucru pe care îl putem face Să-l primești. Să-l primești. Un cadou îl primești. Și spui mulțumesc dacă vrei. Așa ar fi frumos. Credința. Credința, dragii mei. Credința înseamnă să mergi la Dumnezeu și să-i spui Doamne, primesc Darul pe care mi-l dai harul. Primesc, îți mulțumesc. Îl vreau! Îl vreau! Am aici 10 lei. <laughs> Și uh, vreau să-ți dau un cadou astăzi. Oricine, uh, dacă aș zice, oricine vine să ia cadou ăsta ialurii. Ce trebuie să faci? Ce trebuie să faci? Exact! E al, tău, e al tău! E cadoul tău de paste! Exact! Asta trebuie să faci! Este? Sunt două moduri. Sunt două moduri în care putem refuza un cadou. Două moduri. Ok? Primul... Uh, și cred că uh, categoria asta de, de oameni nu sunt aici, ok? Nu sunt aici. Uh, aceia care sunt agresivi refuză cadoul într-un mod agresiv. Ce fac ăștia? Ei, de exemplu, ar fi răspuns la, la oferta mea și ar fi spus ce, ce poți să faci acum cu 10 lei? Ce oferi mie 10 lei? Doar și eu am 10 lei. Și mai ales... Iau de la tine, cred că ție ți-ar ți prinde bine, mult mai bine decât mie, pastore, că tu ești mult mai sărac decât mine uh, și ai, ai putea folosi acești 10 lei mult mai bine decât mine. Eu am suficienți bani. Și să respingi, să respingă, practic, acești 10 lei. Și pleacă, pleacă din locul acesta fără cadou. Ok? Dar poate că ăștia nu sunt aici, poate că sunt, nu știu. Al doilea mod în care poți refuza un cadou, vreau să vă uitați la cei mai mulți dintre voi. Cei mai mulți dintre voi, practic, ați respins acești bani, nu? O singură persoană a venit, nu? Au fost tentative, și pe ispru, în față. Dar, dar. Ați refuzat! Slavă Domnului că Dumnezeu nu-i ca mine. Ca să aibă doar 10 lei. De dat în seara asta. Are mult mai mult de dat în seara asta. Uh, dar uh, când am spus că oricine vine poate să ia banii ăștia, oi, ați fost... <laughs> e o ilustrație, sigur. <laughs> <laughs> ik <laughs> e nu het niet zo goed als ik het heb. Ik heb het niet zo goed als ik het heb. heb het niet ik het heb. Ik heb het niet zo goed ik het heb. Oké? Oké. ik Poate ignorant, dar el. Refuzat, ați refuzat! Ați refuzat darul pe care Dumnezeu putea să vi-l dea astăzi, un dar special de Paște, 10 lei! Deci, ce vreau să zic? Nu contează dacă respingi darul lui Dumnezeu cu rebeliune. în mod agresiv, sau dacă îl respingi cu calm, cu ignoranță, tot respins, semnă Lai L-ai respins. Pentru că... De ce? Pentru că noi am fost învățați. Că pentru a primi ceva, trebuie să facem ceva, să muncim. Este? Și, și mulți dintre noi primim cu greu ceva pentru care altcineva a lucrat. Dar bine, eu ce trebuie să fac ca să-mi dai asta? Nu trebuie să faci nimic. Doar trebuie să-l iei. Doar trebuie să spui îl primesc. Doar trebuie să spui, Doamne, primesc darul acesta. Dumnezeu a făcut toată munca. Dumnezeu a făcut tot ce trebuie făcut pentru ca tu să poți să-ți deschizi inima astăzi și să spui Doamne, primesc. Harul tău în inima mea, vreau să beneficiez de el, vreau să primesc prin credință harul pe care tu, Doamne, mi l-ai făcut de a fi copilul tău, de a intra în familia ta. Mântuirea nu este bazată pe fapte, mântuirea este bazată pe promisiunea lui Dumnezeu. Mântuirea nu este bazată pe bunătatea ta, mântuirea este bazată pe harul lui Dumnezeu.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 A crede înseamnă a spune, Doamne, îți mulțumesc oferta ta. Îți mulțumesc pentru oferta ta. Accept oferta ta. O accept prin credință. Poate spune cineva, totuși, credința e prea simplă. E, e prea simplu să primesc prin credință. Eu sunt așa mai științific, am nevoie de mai multe dovezi, am nevoie de mai multe argumente, am nevoie să înțeleg mai bine. Totuși, o credință așa copilărească, să cred, să, să cred pur și simplu ceea ce mi se spune, uh, mi se pare un pic copilăresc. Sunt, sunt, uh, am nevoie de mai multe dovezi, am nevoie de, de mai, multă, uh, uh, ex, mai multe explicații, dragii mei. Practic, toată viața noastră este bazată pe credință. Absolut toată viața noastră. Vreau să, vreau să vă întreb, câți dintre voi ați zburat cu avionul? Cel puțin odată. Ok? Foarte mulți. Uh, pe cine să... <gântu -i> La cine să iau interviu? <gântu -i> hai, că, hai că te întreb pe tine. Știi cum funcționează avionul? Știi cum zboară? Nu Și ai zburat cu avionul? Te-ai urcat în avion? Am avut credință Că ăla-l știe, pilotul știe Ai avut credință că pilotul știe? Te-ai dus la pilot să-l întrebi? Nu Și ai fost Zic cu... ești căsătorit? Nu ești căsătorit Ai fost cu membrii familiei tale? Da I-ai dus cu avionul, pe membrii familiei tale? Da. En nu te-a vreemd teamen? Nu, want dat dat ok. Toei. Asta... Cum sună asta? A după mulțime. Dragii mei! Dragii mei! Imaginați-vă! Te duce într-un avion. Nu știi. Știe cineva cum, efectiv, cum zboară avionul? De ce stă în aer? Cum? <laughs> știi? Nu? Sigur nu știi. Ai fost cu avionul? Și nici nu o să mergi. Până când nu o să afli. <laughs> Practic, mergem, zburăm, nu știm cum zburăm, avem încredere, nu l-am verificat pe pilot, avem încredere că... Uh, Ce, ce companie? În ce companie ai încredere, Tarom? Alte, alte companii decât Tarom, dar n-am fost niciodată cu Tarom. Da, dar am încredere în compania opus pe cineva care tu știe și o verificat uh, inginerii și mecanicii că totul e ok și mi-au dat un Nici nu te mai lasă să vorbești. Pentru că e, e, uh, e absurd! E absurd! Cum poți să ai încredere că cineva A verificat un aparat care zboară cu tine în el. Dacă, dacă ești sus, acolo și dintr-o dată cade. Pentru că n-a verificat bine. Încredere, credință. Um, a fost cineva cum liftul până acum? <lînc <lîncredere>. Ok. Uh, până la ce etaj maxim ați fost cu liftul? Mm -hmm. Zece, Ok. Um, Înainte să te urci în lift, cine a fost până la etajul 10? 22! Wow! See, uh, ce ai făcut? Uh, te-ai dus înainte să te urci în lift? Să verifici cablurile, să vezi dacă sunt uh, uh, prinse bine? Nu? Și te-ai urcat în lift? Ah! ah. Uuuu! Uh chiar că mă îngrozesc când aud mărturiile astea din Oradea. Nu știu care. La Târgu Muneș oamenii sunt mult mai necredincioși, mai fraților. Ei merg și verifică cablul, se vadă dacă e ok. Dacă nu cumva. Poate, poate cineva zice, da, pastore, da, tu nu știi că este o hârtie acolo pe care scrie verificat la data de... Și ai încredere într-o bucată de hârtie pe care a scris nu știu cine? Da? Să fim serioși! Chiar crezi asta? Cu sistemul sistemul nostru... De, de corupție și oamenii poate merg și se îmbată și, și scriu acolo și scris și un pic într-o parte și tu uh, ai încredere în, în, în chestia E tare, tare, foarte tare. E super. Uh, cred că cineva poate zice acum pastării astăzi, sunt lucruri simple. Chestiunea asta de viață și de moarte, de veșnicie, La asta am nevoie de mai multe dovezi, pentru că, practic, asta e chestiune simplu. Dar gândește-te dacă liftul cade de la etajul 22. <laughs> Atunci când cineva vine la mine și spune, dovedește-mi dacă există Dumnezeul tău, eu zic, dovedește-mi că nu există. <laughs> Pentru că e mult mai greu să dovedești că nu există decât că există un lucru. nu e așa? Este? De exemplu, dacă, dacă um, eu aș considera că pe jos, undeva în sala asta, există o, o bacnotă de 100 de lei. Ca să dovedeți că există, n a trebuit decât să caut bacnota asta, Nu? Și cineva dintre voi o găsește Spun căutați bagnota de 100 de lei Și cineva o găsește Dar ca să dovedesc că nu există Trebuie să merg pe fiecare rând Să caut eu Să, să verific fiecare, fiecare rând Și fiecare loc să mă asigur Că nu există Deci e mult mai greu Mult mai greu să dovedești că Dumnezeu nu există Decât că Dumnezeu există Și Dumnezeu nu numai că există El a întins O mână plină de dragoste Față de umanitate Față de tine Față de noi și, și acest Dumnezeu spune Harul meu Harul meu Este pentru tine Harul meu Harul meu Este darul meu pentru tine Acest Dumnezeu spune Harul meu El poți primi prin credință. 3. Harul lui Dumnezeu este bazat pe o persoană. Cristos este sursa harului. Spune celui de lângă tine. Cristos este sursa harului. Ioan 1,17 cu 17. Căci legea a fost dată lui Moise, prin Moise. Dar harul și adevărul au venit prin Isus Hristos. Legea nu ne poate salva. Legea pe niciunul dintre noi nu ne poate salva. Legea este neprihănită. Legea este neprihănită. Dar legea nu ne poate face pe noi neprihăniți. Ea este perfectă. Ea este neprihănită. Ea este 100% perfectă. Și Ioan 1,16 spune Și noi toți am primit din plinătatea Lui și har după har din plinătatea Lui practic Dumnezeu ne-a dat acest har, acest dar El, Dumnezeu, vrea ca noi să intrăm în harul Lui, în harul Lui Dumnezeu și El vrea să fim adevărați ucenici, vrea să fim ucenici adevărați ai Lui Isus Hristos Noi am început din februarie o serie de mesaje care se vor termina probabil în decembrie despre ucenicie extremă. Am declarat anul acesta, anul uceniciei extreme Și, a, amin Am auzit Mureșul spunând, amin Ați auzit, Târgu Mureșul? Vreți să mai auziți odată? A, am declarat anul acesta, anul uceniciei extreme amin. A, Asta înseamnă multă, multă muncă Multă, multă dedicare Și um, nu o să vorbesc despre ucenicie extremă acum, pentru că um, uh, vorbesc despre har extrem. Dacă vreți, puteți să uh, mă invitați încă o dată. Sau... <laughs> um, Dumnezeu, practic, Dumnezeu este Cel care l-a încarnat pe Isus Hristos ca să ne descopere harul Lui. Ca să ne descopere dragostea lui Și uh, Dumnezeu în trup uman Dumnezeu în trup uman Este har extrem Este har extrem Dar harul cel mai extrem, practic Este prezentat De acest Dumnezeu care s-a smerit de acest Dumnezeu care s-a smerit până la moarte. Și în orice fel de moarte. Moarte de cruce. Moarte de cruce. Cea mai crudă moarte pe care au inventat-o oameni. Știți cum a fost inventată această moarte? Romanii și-au pus întrebarea, cum putem să, să omorâm pe cineva în cel mai dureros mod posibil, Și în cel mai lent mod posibil. Și au ajuns la concluzia, crucificarea. Crucificarea. Crucea? Crucificarea este cel mai, cel mai crud mod ca cineva să moară. Inventat de ființa umană. Și, uh, uh, și dacă studiezi cartea romani, ești copleșit de harul lui Dumnezeu. De, de dragostea Lui Dumnezeu. Începând de la capitolul 1, practic Harul Lui Dumnezeu este gata să vină peste noi. Este, este gata să, să îmbrățișeze inima omului, Harul Lui Dumnezeu. Să vină peste păcatele noastre, să spele păcatele noastre. Legea ne-a păcatele. Harul vine să spele, să curățească inima noastră, să, în, să ne dea o inimă nouă, să ne transforme și practic Dumnezeu vrea să vrea să aducă Harul Lui peste nedreptatea umanității. Vrea să aducă Harul Lui peste egoismul umanității, peste, peste imoralitatea umanității. Harul Lui Dumnezeu vrea să vină peste trădarea umanității și, și El vrea să te întâlnească pe tine. El vrea să ne întâlnească și Biblia spune că toată mila Lui Dumnezeu, toată dragostea Lui Dumnezeu, Toată binecuvântarea lui Dumnezeu este turnată peste cei care își deschid inima. Dar, pe de altă parte, toată puterea lui Dumnezeu, toată puterea lui Dumnezeu se ridică și se concentrează, se concentrează să distrugă păcatul. Dumnezeu, când vede păcatul. Practic își mobilizează toate toate uh, resursele pentru a-l distruge. Și de aceea, și de aceea Dumnezeu, atunci când, când Isus a fost pe cruce, Biblia spune că, uh, că Dumnezeu a păstrat toată mânia pe care a acumulat-o de la Adam și până, până, la, până, până când omenirea și pământul acesta va trece, Toată mânia lui Dumnezeu împotriva păcatului a fost adunată undeva, într-o cameră. Poate Dumnezeu a avut o cameră specială unde a adunat această mânie. Și Biblia spune că în momentul în care Isus Hristos era pe cruce, Dumnezeu a turnat toată mânia lui peste Isus Hristos. Mânia împotriva păcatului. A turnat-o peste fiul său De aceea Iisus când a fost pe cruce A strigat Dumnezeul meu, Dumnezeul meu Pentru ce mă părăsești? Dumnezeu atunci a întors fața de la, de la fiul său De la Iisus Hristos Pentru că a pedepsit păcatul A pedepsit păcatul umanității De aceea noi îi conducem pe oameni la Hristos De aceea noi îi conducem pe oameni la cruce După ce îți predau viața lui Iisus Hristos, îi conducem pe oameni la crucea lui Iisus Hristos, ca îi ajutăm să primească revelația crucii, pentru că atunci când un om primește revelația crucii, acel om este schimbat pentru eternitate. pentru că ceea ce s-a întâmplat la cruce nu poate să nu sensibilizeze inima și să spună, mulțumesc, dată primesc acest dar, îmi pun încrederea în tine, vreau să trăiesc împreună cu tine, vreau să accept darul acesta, vreau să-l iau pentru mine și, și Biblia spune că pentru cel ce nu a cunoscut păcat, Iisus n-a cunoscut niciun păcat. Pe cel care n-a cunoscut niciun păcat, Dumnezeu l-a făcut păcat în locul nostru, în locul tău. Dumnezeu, L-a făcut pe Iisus păcat în locul tău. Am meditat mult la Harul Lui Dumnezeu. În ultima perioadă în special. Și am, de aceea noi am declarat. Am declarat anul acesta, anul uceniciei extreme. Pentru că nu putem. Și mi-am dat seama că nu putem să fim ucenici extreme. Dacă nu cunoaștem Harul. Dacă nu îl înțelegem, dacă nu îl pricepem cu inima noastră și a fi ucenic extrem, înseamnă să trăiești viața de creștin normală. Înseamnă să îți predai viața 100% lui Dumnezeu. Să-i dai lui practic toată viața ta. Dar nu putem face asta decât atunci când înțelegi ce-a făcut când înțelegi ce a făcut Dumnezeu pentru tine. Într-o zi Dumnezeu mi-a vorbit și am notat gândurile astea. Dacă nu înțelegi ura cerului împotriva păcatului, nu vei înțelege niciodată măreția Harului pentru păcătos. El nu a spus-o în sensul oh, săracul de tine ai păcătuit. Și, și oamenii de multe ori îl asociază pe Dumnezeu cu, uh, cu caracterele astea uh, se, sau uh, cu, uh, cu Santa Claus, cu Moș Crăciun, cu, uh, cu iepurașul de Paște. Pentru că oamenii preferă să se raporteze la aceste, aceste caractere mai degrabă decât la Dumnezeu și îl imaginează pe Dumnezeu ca și moș Crăciun. Care vine la ei și spune, ho, ho, ho, ho, ai păcătuit, dar e ok, e ok, poți să trăiești, poți să mergi mai departe, nu e nicio problemă, hai la moșu Dumnezeu nu face așa, Dumnezeu nu face așa și nu vreau să înțelegeți că, că Dumnezeu, uh, Dumnezeu nu iubește păcătoșii. Dumnezeu iubește păcătoșii și și, și dar, dar fiecare păcat, fiecare păcat îl înnebunănește pe Dumnezeu. Îl scoate din minți dacă vreți să folosiți un, un cuvânt de genul ăsta. Fiecare păcat, practic, violează caracterul lui Dumnezeu. Fiecare păcat auzează toată energia lui Dumnezeu să intre în acțiune pentru a-L distruge. E timpul ca noi astăzi să ne deschidem inima și să-I spunem vreau să Doamne, vreau să, vreau să accept darul tău. Și, și um, în Roman 5 cu 15, Pavel sumarizează acest lucru și spune, dar cu darul fără plată nu este ca și cu greșeală.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 Darul nemăsurat al lui Dumnezeu. Pentru noi, pentru tine și pentru mine, pentru fiecare dintre noi, acesta este har extrem. Este harul extrem. Astăzi când primești acest dar. Vreau să vreau să, te, să înțelegi că nu primești o metodă sau o religie. Astăzi când primești acest har, acest dar, vreau să știi că primești persoane. Iisus Hristos. Este o persoană. O persoană primește în seara asta. O persoană primești dacă îți deschizi inima pentru El și dacă, dacă îi spui lui Dumnezeu, Doamne, recunosc că Tu ești, Ii spui lui Iisus, recunosc că Tu ești sursa Harului. Vreau sursa. Dragii mei, niciodată să nu vă limitați la altceva. Să nu învățați lucruri decât de la sursă. Mergeți la sursă Harul lui Dumnezeu Îl înveți de la sursă Dacă îl primești pe Iisus Hristos Dacă îți deschizi inima și spui Iisus, vino în inima mea Și știi ce face El? Îți dă har după har după har După har după har Și după bine cuvântare Pentru că te iubește Pentru că te iubește Pentru că te iubește Atât de mult te iubește 4. Harul lui Dumnezeu Este disponibil pentru toată lumea. Și este un ar. Este un lucru extraordinar. Dumnezeu nu face favoruri. Indiferent de statutul tău, indiferent de poziția ta, indiferent de păcatul tău. Și nu știu dacă ai mai auzit asta în biserică, dar sper că ai auzit bine astăzi. Indiferent de păcatul tău, bine, Iisus. Maar daar is niet. Je hebt geen kans om je te veranderen. En als je jezus, die je hebt opgezet, die je hebt opgezet, die je hebt opgezet, die je hebt opgezet, die je hebt opgezet, Indiferent de cât de grav este, nu contează. Nu contează cât de religios ești. El vrea să facă harul lui disponibil pentru tine, în această seară. Nu contează cât de nereligios ești, cât de respingător ești pentru religie sau pentru Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu s-a extins la Andreas. Și, și Dumnezeu l-a întâlnit pe limbajul lui. Și în această seară cred. Că Ioan 3 cu 16 este un verset care îți vorbește ție. Care spune, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul lui fiu. Pentru ca oricine. Spune, te rog, tare. Oricine. Spune încă o dată. Oricine. Spune, asta mă include pe mine. Oricine. Fiindcă. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Dumnezeu, într-adevăr, nu a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea. Spune, El nu mă judecă. Dumnezeu nu te judecă. Dumnezeu a venit în lume, a trimis pe Fiul Lui în lume ca să te iubească ca să-ți arate harul. Ca să-ți descopere harul. Nu ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Spune ca eu să fiu mântuit prin El. Roman 10 cu 13 fiindcă oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Spune asta înseamnă și eu. Asta înseamnă că și eu sunt mântuit. Asta, asta îți spune Dumnezeu astăzi. Asta îți spune ție Dumnezeu astăzi. El nu spune că doar oamenii buni nu se califică să intre în împărăția mea decât cei care au peste 10.000 de dolari. Spune Dumnezeu așa ceva? Nu spune că doar cei care au sub 5 lei la ei în buzunar și în cont. Doar ăștia se califică. Dumnezeu nu spune asta? Ce spune? O ori ordine ordine practic ordine dacă tu chem numele lui Dumnezeu dacă tu chem numele Domnului dacă astăzi încă n-ai chemat numele Domnului peste viața ta în această seară vreau să fac un test vreau să chem numele Domnului peste viața ta să, să vezi cum este gustă gustă Zie je, sommigen zijn haruld Dumnezeu. ți de cel mai is het știi de unde tu știi de je, azi. Știi waarde van de zeeuw. Zie je, de asemenea. Pentru că Dumnezeu este je, tussi, de te van je, tussi, de waarde de je, je, tussi, de waarde de je, de waarde je, je, Și totuși, El îți spune astăzi, te iubesc. Poți să creezi asta? Asta e un har extrem ca Dumnezeu să-ți spună, te iubesc și îți, îți extind harul și dragostea mea. Și uh, cred că poate unii dintre voi vă gândiți, măi, eu cred că totuși sunt prea păcătos. Prea să beneficiezi de harul ăsta. Și pe lângă asta cineva mi-a zis uh, uh, mie, uh, de fapt Sofia, una din uh, petițele noastre, uh, îi vorbeam despre, uh, despre cruce și despre modul în care Isus a murit pentru ea și, și uh, mami, uh, mami vorbea cu ea. Uh, uh, atunci l-a primit pe Isus în inima ei. Uh, are cinci ani și jumătate. Uh, și uh, atunci a zis mami, dar eu nu vreau să moară Domnul Isus pentru mine, e milă de El, Eu, vreau eu să mor. Să se frânge inima, pentru că e atât de sincer, o inima sinceră. Și cred, și cred că Harul Salvator al lui Dumnezeu, dragul meu, este disponibil pentru tine, pentru că este disponibil pentru toată lumea și asta te include și pe tine în această seară. Deschideți inima, deschideți ți inima. Știți pentru cine nu este disponibil, disponibil Harul Lui Dumnezeu? Doar pentru cei care spun n-am nevoie de El. Doar pentru aia, doar pentru ei. Harul Lui Dumnezeu nu este disponibil, nu pentru că nu este disponibil, ci pentru că ei cred că n-au nevoie de El ei îi dau la o parte, îi spun n-am nevoie de harul lui Dumnezeu dar Dumnezeu îți spune astăzi, eu am venit eu am venit uh, și, și Biblia spune, n-am venit pentru cei care sunt sănătoși, când mergi la doctor atunci când ești sănătos nu prea mergi la doctor atunci, nici când ești bolnav nu mergi <laughs> Nu când e grav, mergi uh, Iisus a spus am venit pentru cei bolnavi, pentru cei care crezi Am venit pentru cei care cred că au nevoie de mine. Am venit pentru cei care vor darul pe care îl vreau să-l dau în această zi. Am venit pentru cei care își deschid inima. Și cinci, e o performanță, cinci. Um, Harul Mântuitor, Harul Lui Dumnezeu este extins la eternitate. Este extins la eternitate. Harul Lui Dumnezeu nu-i doar pentru viața asta. Nu-i doar pentru azi, nu-i doar pentru cât suntem pe acest Român. Roman 6 cu 23 spune: Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Isus Hristos, Domnul nostru. Ioan 3 cu 16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui fiu, pentru ca oricine crede în el, haideți să spunem împreună ultima parte. Să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Spuneți, viața veșnică. Voi avea viață veșnică. Cum? Când? Dacă tu crezi, dacă îl primești, dacă, dacă știi că Isus este persoana care e sursa Harului, Dacă știi că e pentru toată lumea, și asta te include și pe tine, asta e un lucru extraordinar. Trebuie să star și să spui, „Yes! și pentru mine. Asta trebuie să. Asta, dacă, dacă faci așa, dacă simți să faci asta, poate nu faci asta acum aici. Dar dacă simți să faci asta, înseamnă că Dumnezeu este pe tine, te atinge, te-a atins. Inima ta este atinsă, de har, de harul lui Dumnezeu. Și, uh, și uh, Dumnezeu, practic, ne spune. Dacă îl primești, dacă îl primești pe El care e sursa Harului, pe Isus Hristos, El e sursa Harului, dacă îl primești, acest Har, nu numai că în viața asta îți aduce binecuvântare peste binecuvântare, peste binecuvântare, peste binecuvântare, peste binecuvântare, peste binecuvântare dar îți dă și viața veșnică, peste și viața veșnică și oamenii plătesc o grămadă de bani ca să-și prelungească viața ca să-și rezerve un loc pe lună o parcelă de teren pe lună ca atunci când pământul arde ei să meargă pe lună multe milioane de dolari se plătesc pentru așa ceva ei nu știu că și luna va trece ei, ei cred că luna nu trece dar, dar Dumnezeu îți spune astăzi încrede Crede în El crede în Isus crede în Iisus, crede în Iisus. Și, și în minutul în minutul în care tu îi zici da lui Dumnezeu. În acel minut tu intri în viața veșnică. Tu primești viața veșnică. În acel minut, în acea secundă, când tu ești sincer cu, cu Dumnezeu, când ești sincer în inima ta și spui Iisus, te invit în viața mea. Fii Domnul meu. transformă în viața. Dă-mi o viață nouă. Atunci, în acel moment, în acea secundă, Dumnezeu vine și depozitează în inima ta viața veșnică. Și, și devii o ființă nemuritoare pentru că nu vei mai muri niciodată Biblia spune asta ăsta e un adevăr extraordinar revoluțional, ăsta e harul ăsta e harul extrem al lui Dumnezeu, extins extins la eternitate și um, și practic Biblia niciodată nu vorbește despre creștinii care au murit ci vorbește despre creștinii care au adormit de ce? Pentru că se vor trezi. Pentru că se vor trezi. Ei ei n-au murit. Se vor trezi și uh, noi, practic, transcedem într-o altă lume. Transcedem într-o altă lume la un alt nivel de existență când murim. Ok? Murim. Transcedem. Uh, uh, mergem într-un alt nivel de existență pentru o vreme. Când Iisus va veni. Și Biblia spune că atunci când El va veni, Noi vom veni împreună cu El pe pământ Și vom trăi pe pământ Nu, nu numai 80 de ani O veșnicie Pentru că pentru că El A venit ca să aducă Acest har să le extindă la veșnicie Este? Amin? Este acest har, har extrem? pentru că merge dincolo de, ceea ce, dincolo de ceea ce noi ne putem imagina cu mintea noastră și, um, și viața veșnică din tine pentru că tu l-ai primit, primit pe Iisus în inima ta viața veșnică din tine nu se oprește când tu uh, mori ci continuă să existe. tu practic doar schimbi mediul și Viața veșnică din tine se datorează harului extrem pe care Dumnezeu l-a câștigat și ți l-a adus și ți-l extinde, ți-l oferă în această seară. Și această invitație pe care Dumnezeu ți-o face astăzi, primește harul meu, primește harul meu și uh, uh, am uh, citit o, o explicație foarte interesantă despre harul lui Dumnezeu despre, pardon, despre eternitate și, și vreau să vă spun se spune că cea mai apropiată stea de pământ este la o distanță de un an lumină ce înseamnă distanța asta? înseamnă că lumina călătorește cu aproximativ 260 unii spun 300 de kilometri pe secundă 300.000, de mii, pardon. 30.0 de kilometri de pe secundă. Așa, asta e viteza pe care, cu care călătorește lumina. Ceea ce înseamnă. Ceea ce înseamnă un 1.126.540 de kilometri pe oră. Trebuie să călătorești cu această viteză, cu un de mii kilometri pe oră, ca să ajungi, într-un an de zile, la acea stea. Înțelege cineva? Deci viteza luminii este de trei de mii kilometri pe secundă. Ca să ajungi la prima stea, care este la o distanță de, de un an lumină, Trebuie să călătorești cu această viteză de 300 de mii kilometri pe secundă. O secundă. 300 de mii de kilometri. După aia încă o secundă. 300.000 de mii de kilometri. Încă o secundă. Până ajungi la un an. Dar tot 300 de mii kilometri pe secundă. Și, at și după aceea ajungi la, la, la prima stea. Cea mai apropiată de noi. un Ușurare mare. Și uh, spunea în felul următor. Să presupunem că o vrabie vrabia, să zicem că zboară cu 4 km pe, pe oră, da? O vrabie ia un greunte de pământ și îl transportă pe acea stea. Ok? Ca să ajungi pe steaua respectivă trebuie să călătorești cu o viteză de 300.000 de km pe secundă cu un 1.100.000 de km pe oră Și vrabia noastră, și timp de un an, și vrabia noastră călătorește cu 4 km pe oră. Îi ia mult mai mult de un an ca să ajungă acolo. Ok? E clar. Dar, să că ajunge. Ok? Ia un grăunte și îl transportă pestea. Ok? Ajunge la stea, îl depozitează pe stea, sigur că nu poate să l depoziteze că e foc, dar Presupunem că poate, ok? Îl pune pe steaua respectivă, după aceea se întoarce pe pământ, cu 4 km la oră, o distanță care se parcurge, uh, cu, uh, dacă ai o viteză de, de 300.000 de km pe secundă, uh, în, în, într-un an de zile, ok? Uh, 10.0 de, de, uh, mii de km pe oră, ea ajunge pe pământ, ia un al doilea bob de pământ și îl duce din nou pestea. îl depozitează pestea vine înapoi și face asta până când reușește ca să ducă tot pământul să-l depoziteze pe steaua respectivă și când, când a terminat de transportat pământul pe steaua respectivă, eternitatea atunci începe. Și Dumnezeu vine la tine și la mine și spune, Harul meu este veșnic. Și mila mea se extinde pentru tine pentru totdeauna. Mila mea se extinde pentru totdeauna. Asta vrea să-ți spună Dumnezeu astăzi. Asta vrea să ne spună ăsta este darul lui Dumnezeu disponibil pentru noi. Asta este Harul extrem al Lui Dumnezeu pe tine. Acest har îl poți primi doar prin credință. Poți să stai în fața Lui Dumnezeu chiar acum și să spui, Doamne, îl vreau. Asta e tot ce poți să faci, că e un dar. Îi spui, Doamne, îl vreau. Doamne, îl accept. Îl accept în inima mea astăzi. Și Dumnezeu le spune tuturor celor ce îl primesc. În Ioan 1, 12, Tuturor celor ce îl primesc pe el, toți cei care primiți harul acesta, primiți dreptul să vă numiți și să fiți copii ai lui Dumnezeu. Nu este un lucru extraordinar. Tu poți să devii un copil al lui Dumnezeu. Poți zici, ok, pastore, dar cum pot să fac asta? Poți să te ajut. Pot, pot să te ajut! Eu nu pot să-l primesc pe Isus în locul tău. Este un lucru care numai tu poți să-l faci. Eu nu pot să primesc harul acesta. Nu pot primi această persoană, persoana lui Iisus în locul tău. Dar pot să te ajut. Pot, pot să te ajut să faci asta, pot să te ajut să faci acest pas, pot să te conduc într-o rugăciune specială. Care-i. Care, uh, creată special pentru ca să te ajute pe tine să-L declari pe Isus Hristos, Domnul al vieții tale. Să-L declari pe Iisus Hristos, Domnul și Mântuitorul vieții tale. Și în câteva momente am să fac această rugăciune. Am să fac această rugăciune și vreau să te invit să-L primești pe Isus în inima ta. Dacă niciodată până astăzi nu L-ai primit pe Isus în inima ta, această această rugăciune este doar pentru tine. Dacă nu l-ai invitat niciodată până astăzi pe Isus în inima ta cu adevărat, poate că, poate că ai avut tendința asta sau ai fost tentat să faci această decizie, să-i să spui lui Iisus, Iisus, fii nou în inima mea și fii domnul vieții mele de astăzi înainte. Am să fiu un ugenic tău de astăzi înainte. Am să-mi văz de la tine, am să am să-mi dedic viața, am să-ți dau ție tot ce sunt și, și Iisus vreau astăzi să te inviți să fii Domnul vieții mele. Dacă astăzi faci asta pentru prima dată, lucrăciunea pe care am să rostesc este pentru tine și vreau, Biblia spune, să o repeți, să-L să, să inviți pe Isus cu voce tare. Pentru că în, în Romani, capitolul 10, versetele 9 și 10, spune că dacă mărturisești cu gura ta pe Isus ca Domn și dacă crezi în inima ta, Pe Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Deci dacă mărturisirea no cuvintele noastre sunt importante, de aceea e foarte important că astăzi tu să mărturisești cu gura, tu să rostești, să, să tu practic această rugăciune să fie rugăciunea ta, nu a mea. Fă rugăciunea inimii tale, fii sincer și Biblia te asigna că vei fi mântuit. Dacă tu crezi în inimă ceea ce mărturisești cu gura, Că Isus Hristos este purul Dumnezeu. Că Isus este harul pe care îl primește astăzi. Atunci Biblia spune că ești mântuit. Dumnezeu spune asta. Nu, nu eu. Eu spun doar ce îți spuneți. ție Dumnezeu. Dumnezeu te asigură că vei fi mântuit astăzi. Înainte să pleci din locul acesta. Înainte să încheie această zi. Înainte să încheie această seară. Poți să fii fiul vică a Lui Dumnezeu. Înainte să, să pleci din locul acesta și știu că sunteți mai mulți aici care nu l ați invitat niciodată pe Iisus în inima voastră ca Domn și Mântuit Domn. Știu că mulți poate n-ați spus această rugăciune niciodată mine. și poate că pe parcursul mesajului ați simțit în inima voastră să-ți okay. Chiar asta îmi doresc asta, vreau să, vreau să am asta. Dacă, dacă ai simțit asta, să știi că e vocea Domnului Sfânt care îți spune astăzi acum. E timpul să faci acest pas. Nu te uita în stânga, în dreapta, uite-te în sus, uite-te la mine. Deci vom face, vom face asta chiar acum. Și am să rostesc această rugăciune și vreau, vreau ca uh, fiecare din voi să rămâneți, uh, să rămâneți liniștiți la locurile voastre. Nu vreau să se plimbe nimeni pentru că este un moment sacru. Nu vreau nimeni să se ridice sau să plece. Vreau să fim respectoși pentru acest moment sacru în care cineva își plătea inima lui Dumnezeu. În care cineva îl cheamă pe Iisus în inima lui să fie Domn și Mântuitor. Tată, mă rog astăzi În numele Domnului Isus, Ca Duhul Tău să lucreze în mijlocul nostru Chiar acum Și te rog, Tată, ca Tu să vorbești În inimilor care sunt aici Îți mulțumesc, Duhule Sfânt Pentru harul pe care l-am primit Prin Domnul Isus Hristos, Tată Îți mulțumesc, Tată Te rog, Tată, să atragi Pe mulți la tine And justice, yeah. Nu este o coincidență că ești aici. Nu este o coincidență că auzi acest mesage de astăzi. Nu este un accident, este momentul putrivit. Pentru tine. Este momentul putrivit. Ca tu să te întorci acasă. Ca tu să vii la Dumnezeu. Este momentul tău. Ești aici pentru că Dumnezeu vrea să-ți dea un cadou. Ești aici pentru că Dumnezeu vrea să-ți vrea să dea un cadou de o valoare eternă pentru tine. Dragostea parului lui Dumnezeu va intra în inima ta prin decizia ta prin credința ta, prin decizia ta de a-L primi pe Isus în inima ta, am să te conduc în această rugăciune chiar acum. Și această rugăciune este deci pentru tine, care nu l-a invitat niciodată pe Isus în inima ta până, până acum. Este pentru tine care astăzi alegi să-L inviți pe Isus în inima ta. Și vreau să o repeti după mine cu voce tare. Eu am să rostesc această rugăciune cu voce tare, frază după frază, și am să fac pauze în așa fel încât tu să poți repeta. Dar vreau să o repeti cu voce tare. Dacă n-ai făcut această rugăciune niciodată până astăzi, vreau să nu te rușinezi și, și vreau să vă rog pe toți cei care deja l-ați primit pe Isus, să rostiți această rugăciune împreună cu mine, de asemenea, cu voce tare. Pentru că cei ce sunt aici, Și au nevoie să-L invite pe Iisus ca Domn al vieților, ca Salvator al vieților, ca Cel care le dă har, ca Cel care îi iubește, ca Cel care transformă, ca Cel care îi ridică, ca Cel care, care îi vindecă, ca Cel care îi aduce la viață. Să nu se rușineze. Să fie liber să rostească această rugăciune cu voce tare. Deci vreau să, vreau să rămâi acolo unde ești, Și vreau să-i dai lui Isus acest moment. Și vreau să te rog această rugăciune împreună cu mine, chiar acum. Dragă Doamne din ceruri, în această seară vreau să-ți mulțumesc pentru harul tău. Mulțumesc pentru darul tău pentru mine. Îți mulțumesc că mi-l oferi în această seară. Îți mulțumesc că l-ai trimis pe Iisus Hristos să moară pentru păcatele mele. Dragă Doamne Iisuse, astăzi vin în fața Ta și îmi predau viața Ție. Te invit să intri în viața mea, Isus. Iisus. Și să fiți cel care mă conduce de astăzi înainte. Te rog, iartă-mi toate păcatele mele, curățește inima fără un copil al tău, dată, din această zi, îți dau viața mea și decid să trăiesc împreună cu tine până la finalul vieții mele. Amin, amin. Biblia spune că dacă ai rostit această rugăciune cu toată inima ta, cu toată inima ta și ai făcut asta, rugăciunea inimitare, ai devenit copila lui Dumnezeu. Ai intrat în familia lui Dumnezeu. Și de aceea vreau să-mi vreau să faci un semn cu mâna dacă te-ai rugat pentru prima dată această rugăciune. Pentru prima dată te-ai rugat această rugăciune cu toată inima ta. Vreau să-mi fac un semn, pentru că vreau să mă rog pentru tine acolo unde ești. Vreau să mă rog pentru tine în această seară. Dacă este cineva care a rostit această rugăciune pentru prima dată și l-a invitat pe Isus în inima ta, ca Domn și Salvator, vreau să-mi fac un semn. Să spui, făcând semnul, îmi spui, pastore, roagă-te pentru mine. L-am primit pe Isus în inima mea. Vă Jangan af. Uiesen deze oportun você. En keer dan. P smoke. Doe het. Doe het. Hen. Ik weet dat het dan. Hij wil een... meals specialen zijn de bijkant van mijn. Voor te iubește să de tare și vei primi această binecuvântare chiar azi. Vă mulțumim Doamne, vreau să mă rog astăzi pentru sufletele care astăzi au auzit mesajul Tău. Și mă rog ca Tu să atingi Aceste suflete cu binecuvântarea ta Lasă binecuvântarea ta peste fiecare Și declar Declar Că păcatele lor sunt iertate Declar Că viața lor este schimbată Declar Că astăzi este ziua În care aceste suflete Te-au cunoscut pe tine Iisus Și mă rog pacea ta mă rog binecuvântarea și prosperitatea ta să vină peste aceste suflete mulțumim Doamne mulțumim pentru aceste suflete și vreau Iisus ca Tu astăzi să umpli inima fiecarei persoane de aici cu prezența Harului Tău dacă dacă ești aici îl cunoști pe Dumnezeu de multă vreme Noș pe Isus. Ți-ai vredat viața lui Isus ceva timp în urmă și astăzi ți-ai dat seama că viața ta nu a fost onorabilă pentru Dumnezeu. Încă o dată ești deja creștin, deja îl ai pe Isus în inimă ta, dar ți-ai seama astăzi de harul extrem. Dumnezeu. Ce-a făcut Dumnezeu pentru tine? Și în inima ta simți o condamnare. Vreau să spun că acea condamnare nu este de la Dumnezeu. Pentru că Romani 8,1 spune că pentru cei ce sunt în Hristos nu mai este nicio condamnare. Păcatul și diavolul prea este condamne și te contam și vreau să privești în inima ta dacă identifici în inima ta vinovăție dacă identifici în inima ta păcat dacă identifici în inima ta lucruri care l-au dezonorat pe Dumnezeu și pe care le-ai făcut aș vrea să Mergi cu ele la cruce Aș vrea să te invit Să beneficiezi de Harul Lui Dumnezeu Harul Lui Dumnezeu Nu acoperă păcatul Harul Lui Dumnezeu îți ia păcatul Harul Lui Dumnezeu Nu încurajează Nu te încurajează să păcătuiești Te încurajează să cazi La picioarele crucii Și să spui Doamne îmi pare rău cam fața ta Îmi deschid inima și primesc iertarea ta, primesc iertarea din inima ta. Nu uitați, Harul lui Dumnezeu este etern și El vrea să le extindă spre tine astăzi. Dacă ai nevoie să mergi la cruce cu orice lucru din viața ta, care poate te-a ținut la un nivel mediocru de dedicare față de Dumnezeu, Și vreau, vreau să stați în picioare, vreau să stați și voi în picioare. Dacă simți că până acum ai avut un nivel mediocru de slujire, l-ai urmat pe Iisus din datorie și ai făcut lucruri pentru Dumnezeu din frică,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 Să-ți dau voie sau să-ți dai tu voie să beneficiezi de Harul Lui Dumnezeu pentru viața ta. Și vreau să. vreau să. vă întâlniți în acele grupuri de câte patru care le-am făcut la început. Vreau să le formați sau să formați alte grupuri de patru astăzi, la acest final. Și vreau să. Pur și simplu să vă rugați unul pentru altul. Pentru ca Dumnezeu să ia povara, să ia vinovăția și să aducă Harul Lui peste viața ta. Facem asta 5 minute. Ok?